Музикална забава Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 10 февруари 1937 година. Отче наш Да имаме една музикална забава. Аз съм избрал два мотива. Единя мелодичен мотив без разширение и един хармоничен мотив с разширение. Музиката има и един вечен хармоничен мотив с постижение. Музиката представлява една обширна област на човешкото битие, на човешкия дух. Първият мотив съм го взел из българите, от много мотиви, които те имат. Един прост мотив е той. Но съм проследил неговата история каква е. На майката не й турям име. Името на сина е Велко, а пък чурбачията е Велючурбаджи. Майката казва на сина си: Синко, ти тай на да не ставаш, понеже ще изгубиш своята свобода. А пък синът се е понеже чурбачията има дъщеря Вела и той се овлякал по нея. Майка му казва, «Ти тръгна по ума на Вела и стана рътай на Велю Чурбаджи». И майката продължава, «На Чурбаджията дъщерята е учена, а пък ти си неук, прост. Такава мума не може да те почита и уважава, и ти ще изгубиш всичкото си достоинство». Вторият мотив, който следва, е вече хармоничен. Той напуска чурбачията си и отива да се учи в странство. И пише той на майка си. Когато се върна, ще карам мралото си до оре без волове и жито ще даде. И ще накарам колата да хвърка без волове и аз отгоре ще седя. И най-после той казва. Ще съградя училище с големи прозорци и ще го окича с картини и ще уча децата и хората как да живеят. Аз го наричам това прикъсно пение и прикъсно свирене. То е най-лесното, но е и най-трудното. В съвременната музика има големи постижения, един виртуоз има особен начин да държи ръката си, особен начин да държи лъка. 20-30 години е посветил на това изкуство и свири. Класически работи има там. На всеки един концерт, който се дава, тия хора отиват като на богослужение. А пък това, което ще вземем сега, няма да бъде богослужение – но предметно учение за един окултен клас. За да имате идея за музиката, образец трябва да се даде. Един подходящ образец. Българската музика вие знаете. Всеки един от вас знае да я пее. Но да употребите музиката като едно средство за вашето възпитание, Понеже един ученик, един окутен ученик, не може да успява, ако той не знае как да сменя състоянието си, едно състояние с друго. А пък за да смениш едно състояние с друго, ти трябва да знаеш преходните пунктове от едното състояние в другото. Някои се молят, но само с молитва работата не отива. Молитвата трябва да бъде мелодична и хармонична. Има молитва без разширение. Има молитва с разширение. Има и молитва с постижение. Това зависи от музикалната сила на човек. Сега не искам да влезе във вас, във вашите умове, идеята, че нещата са непостижими. Вземете един микрофон, който може да отбележи музикални творби. Той знае повече от вас. Като му изпеете една песен, веднага ще я изпее, а пък на вас 20 пъти да ви се изпее, не можете да я схванете. Но има неща, които микрофонът не може да предаде, защото в музиката има математически разширения, геометрически постижения – после има и вътрешно разширение в музиката. Разширенията влизат в съзнанието. Унова, което ни липсва на съвременния свят, е развито музикално чувство. Грубостта, която хората имат, се дължи на това, че в тях музикалното чувство не е развито. А пък трябва да го развият. Онзи и божествения свят е свят на хармония, на музика. И когато вие говорите на любовта, това е най-хубавата песен, която можете да имате. Ти чувстваш нещо. Гласът му не слушаш. Чувстваш нещо приятно, че то иде от някъде и то е нещо музикално. Сега у българите, когато някой свири на цигулка, мисля, че той е много прост че е циганин. Българинът казва: Цигулар къща не гледа. Не, не, цигуларя 10 пъти гледа. Един цигулар, като даде един концерт, взема 100 000 лева. Колко години трябва да работи един българин, за да спечели 100 000 лева без цигулка? Българинът първоначално е бил музикален, но после е изгубил нещо. После го постигнало нещо, една катастрофа. Те първа трябва да изправя една голяма своя погрешка. И с тая катастрофа той е усъкатил едно от най-добрите си чувства – любовта към Бога. Българинът няма любов към Бога. И ако може да я възстанови, всичкото му е на място. Той е съвъстен, твърде, до някъде е милостив. Като дойде до религиозност, у него няма никакво уважение, никакво почитание. Той ще разправя най-интимните си работи, какво е вършил, ще разправя за баща си, за майка си. Има неща, които не трябва да се разправят. Хубавите работи трябва да се изнесат, но грозните работи само един философ трябва да изнесе. А пък за човек, който не е философ, грозните работи да стоят далеч от него. Така и в музиката. Аз съм слушал някой път, като свири българинат. Всички български класически песни са без разширение. Той се намери в един самотан кръг и това чувство към Бога. Гледа, че пари няма, ниви няма, това няма, онова няма, умрял синът му, умряла майка му и казва Не ми трябваше да се женя. Що ми трябваше да раждам тия деца да умират? Няма разрешение. После взели нивите му къщата му, казва той. Що ми трябваше да купувам тия ниви и тая къща? Така е с всичките му песни. Като дойдеш до игривите му песни, той търси един изходен пункт. Но и в играта си, след като е играл, българина пак е и си казва. Сигра няма да стане тая работа. Трябва да се работи. И в религиозните работи, и след като се учи, и в скоро се насища. Той е като американците. Българинат и американецът си приличат. И американецът е същия. Американицът обича разнообразието. И за това американците не са толкова музикални. Не че не са музикални, те обичат музиката, но като му говори за пари, трепне му сърцето. Той напуща музиката, всичко напуща, за да спечели пари. И казва той, като спечеля пари, ще си купя грамофон и радио и ще има музика, всичко ще има, стига да има пари. Учителят взема Сега няма да го изсвиря като виртуоз. Нека дойде един виртуоз да свири. Два модела ще дам, за да видим какво може да направи всеки един от вас с два мотива. Сега нямате отвън микрофон, но микрофонът го имате. Сега музиката без разширение. Учителят вири. Започва разширението. Учителят свири друго. Това са песни без разширение и с разширение, но в постижение е мъчно. Там влиза вечната игрива музика. Така звам сега. Всеки един от вас трябва да се упражнява да пее. Учителят пее един мотив. Какво ви коства да го направите? Ще кажете. С такива работи не се занимавам. С какво ще се занимавате, кажете ми. Сега се занимавате с много работи. Вие казвате да се моля. Че ти без музика не можеш да се молиш. Как ще се молиш на Господа? Бог не иска еднообразни работи като се молиш да забравиш себе си. Една молитва, това е най-хубавият говор, свободен да си от всичко. Ти се молиш, но си тягостно обременен. Това не е молитва, това е прозба. Ще благодариш на Бога за всичко, като едно дете, свободен от всички грижи, които има в света. Не върви работът. Започни да пееш. Учителят пее игриво. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. И после пее игриво. Ще тръгне тая работа. Ще тръгне тая работа. Макар и да се спъвам сега. Ще тръгне тая работа. Пей на себе си. Не на другите. Ти пей на себе си. Ти за себе си ще тръгнеш, защото като ти тръгне на тебе, то ще тръгне и на други хора. И може би ти си спънкът. Като ти не ти върви работата, на 200-300 хиляди души не върви. А пък като тръгне тяхната работа, после те ще кажат, «Господ живот и здраве да му даде на този човек». Че ни е потик и нашата работа да тръгне. Как ще се научите вие да мислите? Вие искате да критикувате. Обаче критиката в света е за философи. То не е за деца. То не е лесна работа. Най-мъчната работа е да критикувате. Не смесвайте две неща. Като купуваш нещо, трябва да го провериш. Това не е критика. Орис има първо, второ и трето качество. Той ги смесва. Този човек, който ги е смесил, той от музика не разбира. Честният човек е музикален. Той турия от първото качество. А пък другия човек, който не е музикален, той смесва и трите качества. Куная вечер слушах концерт по радиото. Братът, който управляваше радиото, каза В Народния театър микрофонът не е турен както трябва. Един го попита Откъде знаеш? Гласните не се предават хубаво. Не е така отдалечен, че звуковите да се предават правилно. Ти не можеш да пееш добре, ако не се поставиш на нужното разстояние от онзи предмет, от който искаш да се вдъхновяваш. Не трябва да си много близо, нито много далеч от него. Ако мислиш, че музиката е недостъпна за тебе, ти си много далече. А пък ако мислиш, че тя е много лесна работа, ти си много близо. Ще се поставиш на известна дистанция и ще мислиш, че Бог ти е дал дарба да пееш и ти е поставил задача да се научиш да пееш. И като се научиш да пееш и говорът ти ще бъде мек. Знаете ли колко е хубав един говор музикален? За уния напредналите души, които слизат отгоре в нашия свят, Нашият език е толкова сграмотевичен, прилича на грамотевица. На хората трябва да им говори той грамотевично. Или е чул горе Господ да говори като грамотевица? Бог накарал да се говори на хората като грамотевица, за да го чуят и разберат. Езикът на небето е музикален, деликатен, Та да уния тънките звукове проникват. Като отиде човек там, трябва да туря това, което усилва звука, високоговорителят. Та да, всички ние на земята сме високоговорители. И казвам. Първата музика беше музика на миналото. След не втората музика с разширение, музика на мелодията. А пък третата музика, музиката на красотата, на вечната хармония на красотите, тя е с постижение. Това е идеал. Щом излезем от неразширената музика, ще влезем в разширената. Много от вас имате доста музикални способности, но вие седите и чакате някое друго прераждане. Следующето прераждане си има своето предназначение. В този живот трябва. Ти казваш, като се родя втори път, тогава. Как ще се родиш? Когато ще се родиш втори път, няма да имаш може би най-малко тия благоприятни условия, които сега имаш. В музикално отношение не се смущавайте, не се срамувайте да си попеете. Съберете се вкъщи и си попейте две-три сестри. Вместо да се разговаряте и да удумвате този онзи, пейте. Пейте и светски, и духовни песни. В музиката няма светски песни. Като разбираш, от тебе зависи. Всички песни имат духовен характер. Всички български хороводни песни са религиозни. В светилището са били пяти. И после в българските условия българинът ги е приспособил и изоставил помочните свещени песни на страна. Само лесните песни оставил, които лесно се разбират. Българинът има завършено колело. Които се хващат на завършеното колело, те се женят. Има и отворени колела. Там се пасят от хората. А пък затвореното колело има религиозен такт. Хващат се, прекръстосват си ръцете, любовта се предава. Който е влязъл в това колело, той от любовта навън не може да излезе. Като се хванеш на това колело, отиде вече. И тога с девет чипта волове да те теглят, оттам не можеш се отърва. Ние наричаме този завършен кръг животът. Някой казва: Не ми се пее. Ще пееш. Понеже животът е един мелодичен кръг без разширение. В колелото вътре ще пееш, ще търсиш. Има изходен пункт. Ще минеш в хармонията. Когато аз ви казвам, че трябва да имате вяра в Бога, разбирам следното. У Бога няма това неразположение, което ние имаме. Той не е беден, както ние сме бедни. Той не е оскуден знание. Всичко има. Какво ще го застави да си играе и да ме измъчва мене? Той е заблуждение. Не. Той гледа, че ти се заблуждаваш и казва Не прави това, за да не си навлечеш страдания. А пък ти искаш да му наложи своите идеи. Ти направиш нещо, както ти си искаш. направиш го веднъж, два пъти, три пъти, Мислите ли, че ако вашата първична майка би седяла под първото дърбо и би яла от него, тя щеше ли да яде от събраненото дърбо? Щеше ли да забрави да яде от него? Сега всички певци, които излизат да пеят, искат да се харесат на публиката. Не се пее така. Хубавото то ще даде един резултат. Всеки един певец, всеки един цигулар или свирец на какъвто и да е инструмент, той е един проводник на божествените идеи. Те са проводници на възвишеното, божественото през тях минава. Като се карат някои хора, един обикновен цигулар засвири цигулката и те казват «Чакай да го послушаме, дай ни едно кило вино». Той свири една стара народна песен, как са живяли едно време хората. Живяли са така, че не са се били и не са пили. Пазете се, че не само физически кръчми има, но има и астрални кръчми. Има и астрално пиянство, като излежеш оттам след като си пил. Ти си готов да се караш. Разправяха ми за едно семейство, дето бащата свири първа цигулка, майката свири алтова цигулка, големият брат свири тенор, а пък дъщерята на контрабас свири. Като дойде вечерта, бащата, майката, брата и сестрата вземат инструментите си и свирят и пеят. Ще им остане ли време да се карат? че ако твоят дух пее, ако твоята душа пее, ако твоя ум и твоето сърце пеят, то ще остане ли време да се караш и да мислиш за други работи? Пей с ума си, пей с сърцето си, с душата си, с духа си пей. Ти казваш. По кой начин ще дойде прогресът? Без пеене в света прогрес не може да има. Без пеене всички хора са били роби. Робство е било. Като се освободил човек от робството, почнал да пее. Птиците откъде са се научили да пеят? Например, славят. Аз съм го наблюдавал каква полза има той при пеенето. Откъде е научил той пеенето? Кой му е преподавал по пеене? Дълбока история е пеенето на птиците. Човек неудавна се е научил да пее, имало е прекъсване. И първите хора на земята, музиката при тях е била в своя апогей. Има свещени песни. Това, което имаме сега, са части от тая музика. За следващите 10 дни ви давам една задача. Ще изпеете една българска песен и вижте какво ще почувствате. Или пък вземете и изпеете една религиозна песен. Всеки един от вас да научи по една песен. Коя песен знаете да пеете сега? Вие, сестрите, коя песен знаете? Някоя сестра може ли да стане да изпее една песен, която знае най-добре да пее? Една малка песен. Стран ви Ще кажете. Няма да можем да я изпеем така както трябва. Хубаво. Страмът не е лошо нещо. Да се страмува човек преди да е изгубил гласа си, а пък щом го изгуби, да не се срамува и да търси да го лекува. Срамуването е предпасната мярка, за да не се изгуби нещо. Коя музика обичате вие? Оставете тия песни, които сте ги пяли. Кажете ми някоя друга песен, която много сте обичали да пеете на младини. Като бяхте млади моми, коя песен най-много обичахте да пеете? Срамувате се! Един брат пее македонска песен за хубавата мума. Излязох да си пошитам край лозето, край градината и намерих хубава мума. Преведете сега хубава мума. Ние търсим щастие в нея. Щом тая мума не може да носи щастие, тя не е хубава мума. Значи тя е сянка. Защото хубавата мома действително носи щастие на човек. И хубавият мома и той носи щастие. Един брат пе една друга македонска песен. Млад момък на кон яхаше. Аз да ви направя един превод. Млад момък на бял кон ястеше. На млада мума се показваше. Това са песни без разширение. Показва се на мумата, но нищо не се разрешава с това. Музиката е вече една наука с разширение. Мелодия, хармония и вечна хармония с постижение. Неща, които нямат разширение, неща, които имат разширение и неща, които носят постижение. Така казвам. Неуспехът, който някой път вие имате, се дължи на непеенето. Надеждата у човека е най-близкият кръг. Имаме и вяра, имаме и любов. Постижението е в любовта. Във вярата е разширението, а пък в надеждата, там е обоснован нашия егоизъм. Ние се надяваме на това, което сме облекли. Та от надеждата да влезеш в вярата и от вярата в любовта. Или неразрешението ще те накара да мислиш как да можеш да разрешиш всички тия задачи. Всички задачи са неразрешени най-първо. Да изпеем сега нещо. Учителят стеноци цигулката. Коя дума искате да изпеем? Коя е думата, която ви е най-любима? Трябва и малко теория. Вие проучавайте сегашната музика. Тя ни е потребна. Човек, като не е свободен, много мъчно може да пее. Българската песен никак не може да започне отла, отдо От до може. От до, отре, от ми, от това. А пък другите солила се явяват като украшение. Например, Вие сте в едно напрегнато състояние. Според философията на музиката, вие имате едно напрегнато състояние. Имате до в напрежение. Сеганото и напрежение трябва да дадете ход, да имате разширение. Ре разрешава. Ре в обикновената музика разрешава. Означава движение. А пък движението подготвя път за човешката мисъл. Там, дето има движение, ти можеш да мислиш, а пък там, дето има мисъл, може да има постижение. За забогатяване трябва да допиеш нещо. Един брат пее други македонски песни. Това са образци от ученици, не са от учители. Това са остарели песни от ученици. Главните учители на музиката са дали много образци. Учениците са ги превеждали и са ги нагодявали според времето. И според песента можеш да определиш каква е била епохата. Петстотинте години, които са прекарали българите подробство, те са оставили нещо, те са се отразили върху музиката. Неговите песни не са такива, както първите песни. Уния от вас, които мислите, че сте устарели – трябва да знаете, миналото, това е песента на старите хора. Ти като пееш за миналото, това е една стара песен. Песента на настоящето е песен на младите. Едно време, какво е било, това е песен на старите. Разрешението е на младите. Младият разрешава. После в музиката трябва да има една идея. Музиката трябва да има една идея. Вземете новите песни на Шуберт и на някои други музиканти. Проследете ги. Не всички са важни, но има някои модели много хубави. Окултната наука в виделината на музиката става ясна. Изпейте, аз смея да кажа. По колко начина може да се изпее песента, аз мога да кажа. Можеш да я изпееш като една класическа песен. Можеш да я изпееш по прогресивния начин. Вземете сега всички до. Учителят свири до. После учителят свири отначало по-тъжно и бавно и после по-весело и по-живо. Когато вземете за успокоение, можете да свирите така. Дола, дола. Трябва да се пее. Съчинявайте си песни. Като повтарите стари песни, съчинявайте и нови песни. Превеждайте. Правете преводи. В българската музика има добра основа. Ако той да гениален музикант, има доста хубави образи в българската музика, някои имат повторения повторения, много големи повторения. Много малко са образците мотивите. Не е лесно да се намерят. В музиката се изисква голяма вяра. Не се притеснявайте. Торете си най-първо мисълта, че Господ иска да пеете. Щом пееш, ти ще почнеш да мислиш. И тога само старите ще се подмладят. Човек устарява като не пее. Той казва, устарях, устарях. Младите да пеят. Че това е вече едно самовношение. Това е един живот вече без песни. И ние очакваме да влезем в другия свят, като дете трябва да пееш. Ти си на 20 години, но като влезеш в другия свят, ще видиш, че има и от тебе по-стари, но са се подмладили. Някои много се държат за народните песни. Народната песен трябва да се пречисти, там има повторение – но повторението не е майка на знанието. Някъде се продължава повече. А пък ритъмът на всяка музика не търпи произвол. Всяко нещо е определено. Ти не можеш да продължаваш музиката повече, отколкото трябва. Тогава изкупваш ритъма. Ритъмът определя дължината доколко можеш да продължаваш. Доколко може да се продължава един тон? Например, един певец продължава един тон по 1 минута, цяла минута. Много мъчно е това. Повече от 5-10 секунди продължаване е мъчно. И ще се научите на търпение. Продължавайте един тон 5 секунди, 10 секунди, 50 секунди. Уния, които са нетърпеливи, ще се обучат. Като се разгневиш, почни да пееш до. Учителят пее до. Право ли е това до? Учителят проверява с цигулката. Право е това до. В моя глас се отразяват вашите вълни, понеже и вие сте притиснени, не сте свободни в музиката. Вие се намирате в чудо. Един нов порядък на нещата е той. Ти казваш. То бива, бива, но стар човек да пее. Представете си, че един човек на 120 години излиза да дава концерт. Ще кажете. Той да си върви и някой млад да пее. Стария човек не трябва да излиза с брадата си, но като малко дете да обръсне брадата си, да не излиза като стар. Младите не струват хас от старите. Младите казват Старите знаят повече. Ако свири, ще ни засрами. Апострофират го. Старият ще каже Аз на такива невежи хора не искам да пее. Старият пее Учителят пее. Едно време аз като бях, като вас млад, тъйме добра майка всяка сутрин будеше. Стани, синко, стани, слънцето вече изгрява, на нива да ходиш. Пък аз Юргана обичах повече. И когато майка ми заминаваше, аз отново заспивах. Тък му се пробудиш за някоя духовна дейност, току заспиш пак под на обикновената мисъл. После казваш – ще стана. И пак заспиваш. Та не спете под си. Ще преведете в широк смисъл. Всяко добро подбуждение трябва да следваш. И сега можете да бъдете певци и певици. Някои от вас сте на 60 години, някой от сестрите. Аз да ви приведа пример. Във Варна имаше едно младо момиче, което следваше гимназия. То не можеше да вземе два тона. По натура имаше добро наследено, имаше добра душа. Тя казваше, не мога да пея. Научи се да пее Сега я срещам Виждам, че се е зародило едно песимистично разположение Което се дължи на онова състояние на младите, когато не пееш Сега казва Не ми се живее В нищо не намирам смисъл Казва И деца да имам, и къща да имам В нищо не намирам смисъл това е едно немузикално състояние. Какво я интересува сега? Тя казва. Когато го исках, то не дойде, а пък сега защо ми е вече? На какво се дължи това? Не е пяла. Всякога трябва да знаете, че когато дойдете в едно мрачно състояние, това показва, че някога сте били немузикални и сега преживявате това състояние и носите последствията. Ако вие сте пели, друго състояние ще имате сега. Ти се разсърдиш, учителят пее. Иде ми да го набия, иде ми да го набия, да го набия, да го набия. Като ме хванат после и ме турят затвора. Какво ще правя? Кой ще гледа моята жена и моите деца? Няма да го бия. Ще му кажа, братко, ела да си похапнем, че в затвора друго яче, а ще влеза. Ела, братко, ела да се примирим. Ела, ела, така и двамата братски ще заживеем. Ако си сърдит, така като пееш, ще ти мине сръбнята. Иде ми да го набия. Като пееш, няма да го биеш. Като влезе мъжът, ще пее. Иде ми, жено, да те набия. Учителят пее. А пък тя ще му отговори. Учителят пее. Колко си хубав и красив, аз ще те разцелувам. Една опера е това. А пък детето да каже. Колко си ти, майко, красива! Още по-красив моят баща, та да така любесно и хубаво си говорите. Казвам, ако ние почнем да пеем, ще се изменят работите. Попейте си песента. Едно време аз обичах да се сърдя. Попей си. Прекарай тази песен. И ти ще премахнеш среднята и ще видиш каква нова светлина ще дойде в ума ти. Това е един начин за възпитание. Вие ще кажете. Как съчиняват, как творят музиката? Ние ще оставим онова предобитото в оперите и прочие. Те са хубави работи. Но казвам. Сега трябва модели за нашето самовъзпитание, защото оперите са недостъпни за всички. Сега ще вземем прости мелодии. Тогава ще преминем към оперите. Аз бих желал за бъдеще в оперите лицата да не бъдат дегизирани, а естествено да излизат да пеят. Сега в операта има нещо изкуствено. В бъдеще музикантите ще уредят и този въпрос. Та сега за 10 дена съчинете една песен. Пейте. Идем ми да го набия. Станете сега. Да кажем три пъти Божията любов носи пълния живот. Направихме гимнастически упражнения. Небето облачно, времето тихо и меко. 11-та лекция на общия окултен клас, 16-та година, държана от учители на 10 февруари 1937 година, сряда в 5 часа сутринта, София, Изгрев.